Bismillahirrahmanirrahim. Və sələt və sələmü və alə əşrəfi l-ənbiyə və l-mursəlin, Seyyidənə Muhammedin və aləliyi və sehbi ecma'in, Allahümə yasr ləəmri və şrəhli sadrı və əhlil-uqtədə min l-lisənin yafqəh qovli. Allahümə əllimnə mə yənfəʊnə və anfəʊnə mə ləmtənə inəkəntəl əlimul hakim. Her şeydən öncə Allahü subhələ və Teala'nın nimətlini unutmalı değiliz. Və biz dəimən Allah Sünni qul nəyədə çox şükür edirsə, Allah Subhanahu va Taala qola olan nemətlərini daha da artırar. Və həqiqətən də bu nemətlərdən bu gün ən açıq-aşkar olan biri də Allah həm də olsun ki, biz E, bu cürə əminəmançıqla yığışırıq. Allah subhantı alanın şəriyyətini öyrənib, öyrədə bilirik və öyrəndiklərimizi tətbiq elə bilirik. Və Allah subhantı ala evi-ev əhəllini bu sabit daha da artırsın, e, bu məclimizi xeyli, bərəkətli məclislərdən eləsin, Amin. faydalı etsin və bizə işilib əməl edənlərdən etsin. Amin. Və biz e, keçən dərsdə 36-cı Hədisi bitirdik və bu gün də inşallah ə, biz yəni 37-ci hədisdəyik. Və ə, biz keçən dərs həqiqətən də qeyd etdiyimiz kimi, yəni uzun, yəni mövzulu idi. Çünki hədisdə yəni, bir mövzü deyil, bir neçə mövzu hədisdə cəmləşmiş və bu baxımdan da hədis həqiqətən də çox ə, gözəl, geniş məna hədisi idi. Hətta ə, uzunçuluq olmasın deyə bacardığımız qədər, yəni bəzi məsələləri qısaltdıq orada. Amma yenə də o bəzi məsellərə yenə yəni, qayıtmaq istərdi ki, yəni, bu hədis ümmiyyətlə, yəni keç keçən həftə keçdim hədis və ümmiyyətlə çox geniş, yəni bir, yəni mənalı hədis idi və yenə hədislərin e, biz hər bir ləfzini, yəni keçən dərslə yəni açıp ə araşdırdıq və onların ə, mənasını öyrənməyə çalışdıq və həqiqətən də gördüyünüz kimi, yəni müsəlmanın üzərindən onun sıxıntısını götürmək, ondan sonra ayıbını örtmək, çətini olan insana asanlaşdırmaq, ondan sonra müsəlmanın müsəlmanın yardımında daima olmaq, ondan sonra bundan sonra ilim əhli varəsində və eyni zamanda ilim yolunu tutub gedənlər və sonra da axırıncı mövzumuz Demək, Allahın evlərində yəni, e, zikr məclisləri, Quran məclisləri idi ki, e, bu barədə danışdıq və eyni zamanda qeyd etdiyidir ki, e, yəni bu mütləqən olaraq, yəni təhsə eyni zamanda məclisləri deyil və eyni zamanda e, hər bir yerdə olan elm məclislərində artıq. Yalnız <gülüyor> ki, bu barədə biz ənəz radiyaların hədsində götürdük ki, həyətən Allah Subhantalanı səyyar, yəni gəzən mələkləri var ki, onlar e, yollarda gəzib, ə e, demək elm, yəni məcəlləri axtarırlar, zikir məcəlləri axtarırlar və hər də o məcəz taparlarsa dərhal həmin e, öz elçilərini göndərirlər və onlar e, Allah Subhanahu taalaya e, o barədə o elm məcəzi, yəni o elm halqəsi barəsində xəbər verərlər və Allah Subhanahu taalaya Onların, ə, həmən elm məclisinin zikrinin yəni etdiyilərindən xəbər verilir ki, onlar sənə salavat gətirir, sənə peyğəmbər və salavat gətirirlər, səni zikr edirlər, sənin kitabı zikr edirlər və Allah əsəmətlə onlara bildirir ki, qaşiyun bir rəhmət, onları öz mənim rəhmətimlə qaşiyə elin, yəni örtün. Və həyətən də gözəl yəni, mövzul hədisləri idi və sadəcə bizim bu cür hədisləri ə, biz aləyəm oxuyanda, öyrənəndə biz bunların həqiqi mənasını e, biləndən sonra bizə yalnız-yalnız yalnız bir şey aydın olur ki, və bugün gün həqiqətən biz müsəlmanlar, yəni bu cür məsələlərdən yəni çox uzaq. Yəni biz həqiqətən bu cür hədisləri biz fikir verəndə, onların mənalarını öyrənəndə və biz görürük ki, bugünkü bizim müsəlman halımız heç də kitab və sünnədə Ə, sələfi i Salin həyatında varid olan həmən o qardaşlıq rəmsi, qardaşlıq deyərlər, birliyi, ə, qardaşlıq haqları bizim aramızda həyətdəndə yəni, çox naq istəyirdi. Yəni, ən azından bacardığımızı eləməyi biz belə özümüzə təmbəlliyyə edirik, hansı ki görürsən ki, bir qardaşın bir çətinliyi olanda, E, bəzilərimiz qırağa çəkilirik halbuki bizim orada güzümüz satar az bir miqdarda kömək eləmək necə deyəm bir manat, lap əlli qəpi, filan quruş və elə və O məmləq həqiqətdə az olsa da amma o o ixlasla verilən həmən əməl böyük bir səhablara sahib olur və eyni zamanda böyük bir bərəkətin nəticəyə gəlməsinə yəni, səbəb olur. Necə ki, Peyğəmbər döyüşlərin birində Bəzi tarixçilər deyir ki, bu Tabuk döyüşündə idi ki, uzun məsafə uzun idi, təxminən Məddinədən 495 kilometr aralığındadır və sahabelərin bir müddətdən sonra e, rizləri, yəni ruz, e, qida məhsulları azalır və Peyğəmbərsəm ən böyük ki, yəni, kimin nəyi varsa gətirsin, töksün ortaya. Və biri bir ovuz buğda, biri bir ikinə xorma, biri bir ikinə xorma tümü, yəni nəivləri vəzirə gətirib yığırlar bir yerə və sonra Peyğambə s.a.v onlara həmən yığırlarına dua eləyir və o bərəkətlənir və onlar ə, həmən o uruzdən, bərəkətdən geninə boluna yəni, istifadə edirlər. Bu, onu göstərir ki, biz də, yəni bugünkü günümüzə də, eğer hansısa bir e, qardaşımızın bir sıxıntısız adı varsa, biz heç olmasa da müaddi yardım etməsək də, heç olmasa bizim əlimizdə duamız var. Biz o ə, duamızı eləyə bilərik, onu özümüzə nəsiz gəməli deyiləyik. Məsələn, bilirik ki, bir qardaşın borcu var, xərci var, çətinliyi var, bəli, ola bilər mən zəkədə əhli döyləm, sədəqə ehtiyacım var, amma mənim duamın ki, qabağın alan yoxdur. Yəni, heç kim mənə demək ki, bir abbası ver dua elə. Onu eləyə bilərsən, xüsusən də əgər sən qardaşın qeybində bunu eləsən, gör, nə böyük də savabılardır, nə böyük də dualardır, yəni yardım, sıxındı təhəcə maddiyyətlə götürülmür. Maddi, en, biz keçən dəsə qeyd elədik ki, yəni, bu sıxıntını aradan götürməyin həm maddə, həm mənəvi tərəf var ki və çoxsan bu mənəvi tərəfdən öz əksini tapır. Gör, nə qədər müsəlmanlar dualar ilə bir qardaşlarına yardım eləyə bilərlə gör, e, əgər... E, Yenə deyirəm, hə, yaxı ki, mövziə də qayda gəlir, bir insan o cür böyük bir əməllərdən danışsa, cihad və başqa bir əməllərdən danışsa, heç olunsa bu insan bir dəfə olsa bir gecə qıyam olay eləyib, o əziyyət çəkər müsəlmələr üçün dua eləyib yoxsa yox, Allah əzmədən göz yaşı döküb yoxsa yox, belə sözlə nə qədər hissən danışaq, problem yoxdur. Necə deyərlər, e, mələylər yazır, tək ki, eşitsin camat. Aydında danışmaq rol deyil, yəni sən həmən o insan özü gecənin bir aləmində, üç təvrində doğalib, əlinin Rəbbinə qaldıb, göz yaş köküb, o qardaşlara fərəc onların çıxıntılarından çıxış yolu istəyib Allahdan istəməyib. Bunu öz, öz, öz, özündə fikirlərsin. Ancaq yox, mən belə geydimək istəyirəm, mən belə şeyləmək istəyirəm, yəni o həqiqətən də necə deyərlər, əsasız bir şey, necə ki, bir qardaşımız var idi, Ə, təxminən 3-4 il əvvəl, yəni bu, Rafiziydi. Rafiziyəndə şişiyə idi və bizim qardaşlarının ünsiyyəti yaxşı idi. Və ə, demək olar ki, tohvid məsələsə qalmışı bir qıraqda, güya razılaşırdı. Bir dənə zək zəkat məsələsindən qalmışdı. Qardaşlar dedik ki, zəkat 40-də birdir, buydu yox zəkat 5-də birdir, yəni 20 xumustur. Onu başa salıb, başa salava 1/5 deyil, 1/40-dır belə deyildi. Və gəldi ki, ömür bəs qardaş belə-belə deyir. Dimo qardaş bəs, ə, onun da imkanı var. Yalnız bir ə, düzdür, işəyələrin zəkatına görə onun bütün mülkü, ev, eşiq, maşın, ticarət hamısı hesablanır, onun 1/5-i. Amma şəriətdə evdir, miniydi, buna zəkat yoxdur. Anca dövriyyə olan mal qaradır, bunlara zəkat düşür. Amma onlarda belə deyir, bütün mülkünü hesablı 1/5 verir. Bunun bütün mülkü bir 200-300 smn 140 minlə yuxarı eliyirdi. Və deyəndə dedim mən problem deyil. Mən dedim, o dedi, mən dedim, dedim ki, qardaş, qardaşam buna rəğsən dedim, bunu sən də 60 minli çıxart qoy içəkdə. Ay yox, yox, belə çox dedim. Və hə. bayaqdan da bir də səni deyirik, çoxdur. Biz nə deyirik ki? Biz elə qarda bu şərhiyyətin qoydur qanun deyil. Əgər verir, qutarsın ki, Nəvspor elisən ki. E, ondan sonra bir nisə vaxtdan sonra eşitdim qardaş edirik, bəs artıq yəni sünnülüyü qəbul edir. Yəni, elə bir şey başta başda düşkünməsi sönmüşdü. Yəni həqiqətən bütün şərhiyyət, yəni bu cürdür. Şəriətdə zorakılıq yoxdur. Şəriətdə bu cür e, necə deyirlər, qaranlıq məqamlar yoxdur. Və biz də e, bu hədisləri oxuyanda biz sadəcə bir şey, yəni özümüzdə e, fikirləşə bilərik ki, bu günümüz Biz həmən hədislərin ahillərə baxanda hədis ayə bir tərəfdədir, biz müsəlmanlar isə yəni bir tərəfdəyik. Bunun də həqiqətən də bu günlərdə də bir çox qardaşların yəni məhəllənin həzli və fikri ilə ayrı düşməsinin əsas bir amili də budur ki, onların necə də idarə ediciləri ki var, onlar cəmaatı sırf kitab və sünnədən, yəni daha doğrusu kitab və sünnədən sələf-i sâlihin başa düşdüyü e, anlamdan uzaqlaşdırır. Yəni onlar e, əgər həmen insanlara elmi olduğu kimi təlqin edib, öyrətsəydilər, yəni sələf-əs-səlim başa düşdüyü kimi başa salsaydılar, yəni çox güman ki, onlar yəni bu cür, yəni e, xatalardan uzaq olardı. Hansı ki, yəni dəfələrlə qeyd edilir ki, yəni o insanlar hansı ki, ən azı öz bacardıqları əməlləri etməyib, anca özlərinin başından 1-2 qat yuxarı olan, yəni məsələlərə danışmaq bu həqiqətən də insanın özündə bir başa naqisliyin açıq-açıq açı bir üzə verdiyin göstərir. Və qeyd etdiyimiz kimi yəni çox danışmaq oladı keçən dərsdən və biz inşallah başlayaq 37-ci ədsə. Ən İbn Abbas radiyyələhimə ən Rasulü Ləhi sallallahu ve sələm qal FİMƏ YƏRÜ ƏN RABBİHİ تبارك وتعالى قال إن الله زوجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبه الله عنده حسنه كامله وان بها فعملها كتبه الله عنده عشر سنات الى 7 ضعف الى ادعاف كثيره فلم يعملها كتبه الله عنده حسنه كامله وان بها فعملها كتبه الله yəni vahidə rəvayəl-i Buxari və, və bu hədis 37-ci hədis aidlən də, yəni gözəl hədislərdən biridir. Hansı ki, İbn Abbas peyğəmbər rəziyallahu anhu, peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət edir ki, hansı ki, deyir son bunu öz Rəbbindən, yəni rəvayət etmişdir. Buyurur ki, həqiqətən də Allah subhəna və təala həsənətləri və səyyiətləri, yəni günahları yazdı, fümma beynədalik onlara bəyan etdi. Və deyir ki, bir həm eliyəsə havas göstərərsə, yəni e, həm də sözün mənası cəhd edərsə, yəni bir e, yaxşı iş etməyə, yəni cəhd edərsə və onu etməzsə, Allah Subhanahu onun üçün e, bir dənə kamil həsənət yazar. Və kim onu cəhd edərsə və onu edərsə, Allah Subhanahu Allah Subhanahu e, onun üçün On həsənətdən 700 və ondan daha artıqlaması ilə Allah Subhanahu taala yazar. Əgər bir insan bir günaha cəhd edərsə və onu etməzsə, Allah Subhanahu taala onun üçün bir həsənət yazar. Və bir insan bir günaha cəhd edərsə və onu edərsə, Allah Subhanahu taala onun üçün bir dənə, yəni xata, yəni bir günah iş yazar və bu hədisi İmam Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Düz hədis, yəni səhih hədislər silsiləsindən də Buxari, Müslim ittifaq elədiyi hədislərdir və hədisin müəllə Burada bir çox e, başqa e, üsullarla gələn e, versiyalandı gətirib. ki, bu hədis eyni zamanda Abu Hurayrinin də olunub ki, Abu Hurayra buyurur ki, Peyğəmbər dedi ki, "İzara də əbdi an ya'malə siyatan fəla taktubuhu alay, əley, taktubuha alay hatta ya'mala fa in amalah fa'ktubuha Fəin tərəkə min əcli fəktubuha ləhu həsnətən. Və əzə əradən yəməl yəmələ həsnətən, fəlem yəməlhə fəktubuha ləhu həsnətən. Fəin əməlhə fəktubuha ləhu bi əşr əmthəlihə ilə sebəmiətən dəifin. Hans ki, Ebu Reyrə ravad edirkenə Peygamber sallallahu sallam özürə bina ravad edərək dəyir ki, eğer bir kulum bir günah əməl etse, Onun üçün yazmayın, həttə onu edənə qədər. Əgər onu etsə, onun mislində, yəni bir e, günah yazın onun üçün. Əgər onu mənim üçün, yəni mənə görə tərk etdiyinə, tərk etsə, yəni mənə görə əməl etməsə, onda onun üçün bir həsənət yazın. Əgər deyil, bir qolun bir həsənət etmək istəsə e, və onu onun üçün etməsə, həsənəti etməsə, onda onun üçün bir həsənət yazın. Əgər o əməl etsə, onda on, ondan 700-ə qədər, artlaması ilə, deməli onun üçün o həsənəti, yəni yazın. Və Hı. eyni zamanda burada e, başqa rivayet İmam Müslim rivayətində də var ki, e, Allah Subhanahu dedik ki, "İzə təhaddəṯə əbdi, bi an yaʿmal hasətan, fa-an aktubuhā lahu hasətan mā lam yaʿmal." bir qulum yəni öz nəfsində keçirlərsə ki, mən bir e, yaxşı şeydim və onu mən onu onun üçün yazıram, həsənəti yazıram, hətta onu əməl etməsə də belə. Əgər etsə, onda mən onun üçün ə, onun də artıqlaması ilə onun üçün savab yazaram. Əgər bir qulum öz nəfsində bir günah işlətməyi sövq edərsə, danışarsa və mən onun üçün bağışlayaram, hətta ə, onu etməsə belə. Əmən günah etməsə, məndir artıq ə, onun üçün ona bağışlanma yazaram. Əgər o günah etsə, onda mən onun üçün onun misli qədər, yəni bir günah yəni yazaram. Və Əl-Peyğəmbər dedi ki ve dediler, Rabbi və mələklər dedilər: "Rabbim, bu sənin qulun pis iş etmək istəyir və o, bunu görür." O dedi: "Onu izləyin. Əgər edərsə, ona bərabərini yazın. Əgər tərk edərsə, ona Və Peyğəmbər dedi ki, mələklər dedi: "Ya Rəbb, bu sənin qulun günah etmək istəyir." Onda Allah Subhanı dedi ki, ona müraqibli edin, yəni onun üçün də müraqib olun. Əgər əməl etsə, onda onun üçün bir günah yazın. Əgər onu tərk etsə, onda onun üçün həsənət yazın. Çünki o mənim e, mənə görə, yəni o əməlini yəni, tərk etdi. Bu da həqiqətən də... E, Daha doğrusu burada bir çox hədislər var ki, yəni eyni, yəni mövzulu, yəni hədislərdir ki, hansı ki e, müəllif bunları gətirməklə qeyd etmək istəyir ki, yəni, bu cür mövzulu hədislər həqiqətən də kifayət qədər, yəni vardır. Yəni bir insan əgər e, bir e, yaxşı əməl niyyət etmək istəsə və onu etməsə, onun üçün bir həsənət əgər etsə, 10 on, on və ondan 700 və ondan da artılmasına, yəni savab yəni yazılıb. Bu hədis ilk öncə onu göstərir ki, Allah subhantaların bu ümməti olan, yəni rəhmətini. Çünki e, Peyğəmbər s.ə.v. bir səhətisə qeyd edib ki, yani mənim ümmətimin ömrü 60-70 il arasında qoyuldu. Yəni 60-70 il. Və orta e, yaş şəhətli də bu ümmət 60-70 arasıdır. Ancaq buna baxmayaraq, bizdən əvvəlki ümmətlərdə isə, yəni bu yaş şəhətli çox idi. Məsəl üçün, 9 il, 800 il, 700 il. Bəzi biz ə, əhl-i kitabdan vardı olanları oxuyanda görürük ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdə 500 il, 600 il, hətta Nuh aleyhissalam 1000-dən 50 az, yəni yaşayıb. Yəni bu onu göstərir ki, onların yaş həddləri çox idi. Anca bizdə yaş həddlər nədir? Yaş həddlə razdır. Ancaq bizim üçün bu yaş hədlərin az olmağına baxmayaraq, bizim üçün o çox yaşlı insanların, çox yaşayan insanların əclini qazanmaq, Allah sonuna bizi onu bizim üçün çox asanlaşdırıb. Məsəl üçün, əgər biz Quran və sünədə varid olan o sahabları əldə eləyə bilsək, məsəl üçün, e, biz əgər qədir gecəsində qədir gecəsini tuta bilsək, o qədər əl, min aydan yuxarı savadır. Bu da təxminən 84-84 il ilir. Yəni, əgər bir insan, əgər 10 il, 12 il, çox demirəm, 12 il, 13 il, bu ə, qədir gecəsin, əgər isab eləsə, yəni tuta bilsə, onu, savabını hası ola bilsə, görə onun üçün, min ilin savabıdır. Aydın dağılır ki, bizdən el 12 ilimiz bizim min ilin ümmətini, yəni, savabını yəni, bizə yetirir. Hətta, baxsa, görsək, bir əməlimizdə. Əli, biz əməlimizi ets o bir savab deyil, 1-dən 10 və 10-dən 700-dən daha artılaması ilə də yəni, savaba parçaları. Bu, həqiqdən də Allah subhətə bu ümməti olan e, rəhmətini göstərir ki, yəni, biz bu cür e, rəhmətdən yəni, istifadə etməliyik. Yəni, biz bir əməli özümüzün e, gözümüzün qabağında alçaltmalı deyilir ki, e, xırda bir əməldir. Məsəl üçün, tam yolla gedir, yolla gördür bir dənə əziyyət var. Ya putulka qırığı, ya nə bilim, ə e, ağaz və ya da başqa şey, yəni hətta onun maşını olması da belə, çünki çox vaxt onlar, yəni maşına zərər gətirir, təkəri deşikli, başqa-baş halincələr olur. Hətta onu özünün mini olması da belə, kimin miniinə görə onu hərəkəti etsə, yəni o əziyyətli yoldan götürüb qərağı atsa, gör yoloya getdiyi vaxtda savab qazanır. Yəni şərt dey ki, yoldan gedəndə o pul tapsın, özüsünü üçün xərcləsin. Elə o savabı elə yolun ortasında tapmağı onun üçün həqiqətən də yəni, böyük bir, yəni savabdır. Və Üzeymin rahmehullah demək bu hədisdən e, insanların yaxşılığa və pisliyə cəhd etməyi barəsində deməli hərəsini təxminən təxminən 4 yəni qismə bölüb. Yəni e, yaxşı əməllərə cəhd etməkdə və e, cəhd deyəndə e, cəhdin özünün Daha doğrusu, bu hem ki, sözü var, onun özünün yəni, mənası var. Yəni, o birbaşa elə niyyətindən keçirdi, o demək deyil. Çünkü insanların niyyətindən çox şey keçir. Amma o niyyətin həmən bu savaba çövməsində isə məhz orada təhəcə e, qəlbin danışığı kifayət eləmir. Yəni, qəlbindən keçirməyə kifayət etmir. Çünki qəlbindən keçirdən şeyi mələlər yaza bilir, yaza bilmir. Yaza bilmir. Çünki bilmir qəlblərdə nə var. Yalnız bilən kimdir? Allah, Allah subhanahu wa ta'ala-dır. Və Allah subhanahu ta'alanın mələylələr bildirməsidir ki, buna bu qədər yazın, bu onu göstərir ki, o təhsilə qələbdən keçən danışıq deyil, qələbdən keçən deyildir. O, yeni zaman öz əməllərində nə inirdi? Ona cəhd edir. Məsələn, üç dənə insan var. Oturublar evdədilər və bunlar zöhr namazına meccidə getmək istəyirlər. Düz deyil. Və üçü də o həmə meccidə getməyi qəlbindən keçirtdi. Birincisi, qəlbindən keçirdi, həl oturub yerində. İkincisi, qəlbindən keçirdi və durur, dəhsəmaz alır, hazırlaşıq meçidə getməyə. Üçüncü, qəlbindən keçirdi və dəhsəmazı alıb, evdən çıxdı, getməyə meçidə. Aydındır. İndi üçünlə misalına getirdik. Üçünlə qəlbindən keçirdi, keçirmədi, keçirdi. Ə, əmələ gələndə hansı səy elədi, hansı səbəblərdən tutdu? 2-ci, 3-cü, 2 zamanı ki, evdən çıxma, Üçüncü artıq bu əməli nədir? Artıq evindən çıxdı. Amma 4-cü qismə misal gətirsək, hansı ki, artıq e, meçidin həyətindən, meçdə getmək, meçə daxil olub, artıq nədir? Artıq əməli etmiş kimidir. Çünki evindən çıxan da hələ əməli e, etməyə gedir demək deyil. Yolda bir iş tapıb oynadı aydındır. Yəni bütün bu 4 qism insana baxsa biz görəcəyik ki, də nə deyirlər, e, o cəhd etməyin özünün qismləri, səbəbləri var. Və Useymin rəhməhullah demək bir yaxşı işə cəhd edənin 4 e, qismini gətirir. Birinci buyurur ki, "Ən yəsəbi əsbəbiha vəlakin lam yudrika." Də birinci o insandır ki, onun bütün səbəblərindən götür, yəni qəlbindən keçirib və əməllərində səy göstərir. Yəni bütün səbəblərdən tutur. Məsələn Eh, tax məscidə getməkçidir Zührə, dərs zamanı azaldı, evdən çıxdı, avtobusa mindi, yolda getdi, tıxaca düşdü, provkaya düşdü. Bu adam gedib məscidə çata bilmədi. O adam səbəb qazanır, qazanmır? Qazanır. Çünki niyyətindən e, əməli üstünə düşdü, cəhd göstərdi, səbəblərindən götürdü, amma yolda getdi nə oldu? Maniyə rast gəldi. Hansı yerdə asfaltı qazladı, avtobus qalıb orada gedə bilmir. Aydındır. Bu birinci Hüseynin olan gətirdiyi birinci qism insandır ki, bu insan o e, əməllərin səbəblərini götürünə görə həmən bir həsənədə, kamil həsənətə bu sahib olur. İkinci qism odur ki, en yahim bil hasnəti və yəzmə əleyhə və lakin e, yətruqə li hasnədən əfḍalə minhə. İkinci insan odur ki, deməli o həsrət etməyə özündə cəhd eləyir və onun ə, onu əzmkarlıq edəyir. Yəni səbəblərindən tutur və o əməli həyatdan keçirməsinə səy göstərir. Lakin o əməli ondan daha üstün əmələ görə nə edir? Tərk eləyir. Aidət məsəl üçün tutaq ki, tutaq ki, bir insan, bir insan məsəl üçün deyirəm, bir insan həccə getməyə pul yığmışdı. Aydındır, hədcə yetməyə pul yığmışdır və hazırlaşıb səfər, veşi, paltarı zadı və filan vaxtı artıq pulu verməlidir, bu insan hədcə yetməlidir. Və e, qəflətən xəbər gəlir ki, bəs filan qardaşın anası və yaxud da batısı və yaxud da ki, olaçı fərqət və yaxud da gözü hansı bir qardaşın e, əməliyyat olunmasına təzir filan qədər məbləq lazım və bu adam nəyə inir, yoxsa dünyadan köçəcək. Bu insan həmən hədcə topladığı pul nəyə inir? Aparır, verir həmən adama. Aydın da nəticədə bu insan, o bir savabı qazanır, qazanmır. O iki savabı qazanır. Bir, o bir savabın. İkinci, ondan daha ucaq tutduğunu. Yəni, o özündə qiyas elədi, hədcə gedim, yoxsa bunu eləyim, hədcə sonra da gedə bilərəm, amma buna təhsil lazımdır. Və o, hədcə niyyətdən yer savabını qazanır və o məbləği, o ehtiyacı, daha zarur ehtiyacı olanı verir və o onun, daha yüksək səbəbin qazanır. Elə bir hədcə niyyətdən görə bir səbəb qazanır, ancaq bu bir əməli etməyə görə 10, 10dan 700, 700 dən daha artıq qazanır. Aydındır? 2-ci səbəb, 3-cü Deyir ki, en yatruka takasulan. 3-cü insan niyyət eləyir, niyə qəlbindən keçir, oturub evdə, "Dəstəm azalım gedim məscidə." Və dəhsə azal evdən san. Yox, bir də ged avtobusa, avtobusa gözlə, get ora, marsh evdə qalaram heç nə olmaz. Nəyə görə təhkilədi? Səhlənkarlıqdan, tənbəllikdən. Və bu insanda da həmin niyyətinə görə əzmkarlığı, niyə əzmkarlığı yox idi? Niyyətə görə qazanır, bir də nə qazanır. Dördüncü qisim isə insan oldu ki, həmmə və əmilə. Niyyətindən keçirtdi, səbəblərindən tutdu və mindi marşuda, marşına getdi, meçidə namazına qıldı. Bu dördüncü qisim insan həmən niyyəti yerinə yetirdi, yetirmədi. Yetirdi. Və bu insan artıq orada 1-10-10-10-10-700-ə bir, 700-dən on, artıq nəyir? Savab qazanır, aydındır. Sadəcə bu ə, savabların E, Aydı məsələdir ki, ondan dan 700, 700-dən daha artak qazanmasın, onu biz qeyd eləcək ki, hansı səbəbdir ki, bu cür böyük sahabları insanı aparıb çıxarır. Ancaq ikinci qism bir insan e, bir pisi cəhd eləyərsə, yəni niyyətində həmm eləyərsə ki, onu eləmək. Və Usəmir Əhməla bunlara da dörd qism nümunə gəlir. Birinci, Yəhimmə Bissiyiyyəti Vəyətruq Qəhalillə. Birinci insan e, bir E, pis iş etməyi niyyət elib. Tağım ki, məsəl üçün, bilir, filan yerdə məsəl, bir zinəkar qadın var və e, zina etmək istəyir. Evindən çıxır və gedir o zinanı etməyə və birdən yolda dirək, subhanallah, o müsəlman eləşəyilməz, şey haramlı, belə elək, Allah subhanallah, bala göndərər, ya, burə eləni hədisi var ki, mümin zinə edən vaxt mümin olmaz, yuxaq, mən Allahdan qorxuram. Allah qorxusu ilə neynədir? qaytdı devə. Və bu insan həmən aldı bir səbəb qazanır, qazanmır. Qazanır. Çünki həmen əməli nədir? Məs Allahu subhansı tərk elədi. Heç bir başqa səbəbdən deyil. Bu birinci qism. Hansı ki, həsənət qazanır. İkinci qism: "Ən yahimə bisiyyəti və əzmə və lakin yaḥdżu bidūni an yasʿa bi-asbābihā." İkinci insan, demək, bir ikinci insan deməli bunu e, niyyət eləyir niyyət edir, e, pisciyə niyyət edir lakin əzim deyilir əzimkalı da göstərir, səhəblərlə tuturza deyilir, lakin e, aciz qalır aciz olmanın səbəbi nədir? Tam ki, evindən çıxmış həmən o asiliyə eləməyə, ya oğlu, ya nə bilim içkiyə, ya nə zinaya fərqi yoxdur və gedəndə birdən yoldan a, qızın atası keçdi hansı ki, kimli evinə gedəcəkdir o qayıtdı, kime görə qayıtdı? Allaha görə deyil kime görə qayıtdı Həmən atasına görə, aydındır və bu vaxtda o insana bir həsənə yazılır, yazılmır, yazılmır. Çünki e, o insan həmən əməli kimə görə tərk etdi, məhz qızın atasına görə, aydındır və yaxud da ki, e, çıxmış evdən e, cahil adam, çıxmış evdən gelib içki alsın və ya da siqerit alsın, eynəsin zəhərlənməyə və çıxdı evindən çıxdı və getdi pulun götürüb, borç çapıb, getdi ki, birdən alsın, getdi tükən bağlam hev istəndi bu qayıtdə evinə, asili etdi eləmədi, etmədi. Savab qazandı, qazanmadı. Qazanmadı. Niyə görə? Çünki həmən əməli Allah üçün təhlük etləmişdir. Aydındır. Üçüncü qism odur ki, Ən <gülüyor> yəhimmə bissiyyəti və əsəfi xüsul əleyhə, lakin yəcizur. Demək, e, bir pisliyi cəhdli elə, niyyətində keçirir və onun e, əmələ gəlməsi bütün səbəblərdən də tutur. Lakin, lakin, axırda aciz qalır. Hanı səbəbdən Hər hansısa bir səbəbindən. Tam ki, evindən e, çıxmışdik zina etməyə və bir dən baxdı görədik, ayda bunun cimdə pulu çatmayacaq. Qayıtdur evə. Və yaxud da gedmişdik araq almağa və yaxud da başqa bir günah işləməyə. Gelib dükkan açısına görə, ayda arağın puluna bu nəqdə pulu çatmayacaq. Peyfsənir qayıdır evə. Yəni, baxmayaraq, bütün səbəblərindən tutdu elədir. Amma ki, həmən asili həyata keçməyə nəyədir? Aciz qaldı. Hər hansı bir səbəbdən adiiz oldu. Ya xəstəliyindən, ya pul çıtma, ya hər hansı bir Aydındır? Yəni, e, bu vaxt o insan həmən həssənti qazanır, qazanmır. Qazanmır. Və bu üç halın heç birində də bu insan günah da qazanmır. Aydındır? Günah da qazanmır. Çünki o həmin əməli o icra etməyib. Fərqi yoxdur. Qızın atasına görə nə ensə, necə görə bu insan nə edəmir? E, günah da. əməl əməli etməyib. Anca isə E, Ə e, bu insan, bu insan demək e, bir günahı etməyə özündə cəhd eləyib, e, və lakin sondu onu tərk eliyib. Nə Allah üçün tərk eliyib, nə ki acizləm Proza fikrindən yayınıb. Və bu insan burada nə səbəb qazanandır ki, günah qazanmır. Aydın çünki o nə Allah üçün tərk eləyəndə ki, başqa yəni acizdən. Və e, bəzi alimə də qeyd edir ki, əgər bir insan e, bir asiliyi, bir asiliyi E, niyyət edərsə, niyyət edərsə və bütün səbəblərindən götürərsə və sadəc onun həyata keçməsində, həyata keçməsində e, hər hansısa bir e, maniə olarsa, hər hansısa bir acizliyi başqa bir səbəb olarsa və bəzənə nəyənə görə bu insan orada bir dənə günah qazanır. Nəyə görə? Niyətinə görə. Ancaq e, əslində budur ki, o insan neçə ki, səyi görə o insan o əməli etməyinə qədər eynəmir. Ona o günah yəni yazılmır. Aydındır. Hətta ə, həmən o günahı əzmələsə, yerinə yetirsə, etsə də belə, etsə də belə. ancaq o insan o günahın mislindən artıq günah yəni qazanmır. Həmən asiliyin mislindən artıq yəni günah qazanmır. Çünki ə, əsas başqaca səbəbdə odur ki, Allah subhanətə alanın dəlgənində heç kimə zülüm olunmaz. Aydın heç kimə zülüm olunmaz. Baxmayaraq ki, Allah subhanətə alaq, savab edənlərin cəzasını onlara daha artıqlaması ilə verir nəinki asili edənlərin asili edənlər öz elədiyi asiliyin miqdarını artıq günah, ya onlara daşımırlar onlara günah yazılmır və e, eyni zamanda eyni zamanda e, bu e, savabların, hansı qeyd etdiyimiz kimi bu savabların e, bu 10-dan 10 700-700 ən daha artıq Olmasının da səbəbləri Hüsemin Rəhəm Allah bunun üçün üç dənə, e, dörd dənə növ gətirib. Yalnız hansı hallarda insan o cür sahablara nail ola bilər. Birinci səbəb kimi Hüsemin Rəhəm e, onu gətirib ki, zamana görə. Yəni zamana görə, hansı ki e, Peyğəməcəm bir səhətisə buyurub ki e, <coughs> on günün əvvəlinci 10 gün haqqında buyurub ki Min əyyəmil əməlu salihu ee fi hin ahabbu ila ki e, ən yaxşı həmin gündə salih əməllər olan gün Allah subhanahu təala üçün ən sevimlisi, yəni bu 10 gündən o biri deyil. Yəni ən, Allah subhanahu təalanın ən e, salih əməllər olunan günlərdə ən xoşa gələn günlər hansıdır? Zil ən sevgi günlər Zil Hicca ayının əvvəlinci, yəni 10 günlər. Yəni bu 10 günlərdə ilk 10 gündə islər həccdə olan İstər ə, həciz olmayan insanlar bu cür günlərdə ə, şəkiyordur ki, ə, çox böyük ə, xeyir işlər etməyə cam göstərməlidirlər. Yəni, bütün yaxşı əməllər bu gündə artıqlamasıyla olan, yəni, savablardır. Və ikinci qism isə Hüseyin, Şeyh Hüseyin Rəhman Allah, məkana görə gətirir. Yəni, həmən savab məkana görə bu cür artıqlamasıyla olmaz. Necək, Peyyəm Salam buyurub ki, Salətun fiyməs ki, də hədə, aftalı Mi, hansı ki bir səhərdsə səhər gəlir, yəni mənim bu məhcidimdə qılınan namaz, başqa məhcidlərdə qılınan namazlardan min dəfə çoxdur. Yalnız və yalnız Kəbədən başqa. Çünki Kəbədə qılınan namaz nədir? Yüz min savaba bərabərdir. Yəni, mescidlə haramda qılınan namaz yüz mindir. Amma e, Peyğambər sahəsə mescidlə qılınan namaz nədir? Yəni, min savada. Bu da onu göstərir ki, Hüsemin Rəhmallan dediyi kimi, yəni, Məkkənə görə də o cür savaba nail olmaq olur. Və üçüncü isə e, əməl ehtibarıyla. Yəni, həmən əməl ehtibarıyladır ki, hansı ki Allah subhanələ buyuruyor ki, bir qul ən sevdiyi ən sevdiyim şeylə yaxınlaşması o da onun fərzi mənə yaxınlaşmasıdır. Yəni dedik ki, mətəqara və əbdi bir şeyin əhəbbü ilayya mimm iftarahtu alayhi. Dir qulun mənə yaxınlaşmaqın ən gözəl yolu, ən sevdiyim şey, mənim ona fərz elədiyim əməllərlə mənə yəni, yaxınlaşmasıdır. Yəni, nə qədər çox qul Allah Subhanallahın əmür elədiyi yəni fərzləri yəni, yerinə yetirərsək, gözəl formada yerinə yetirərsək, bu Allah Subhanallah üçün o bir əməllərdə nədir? Daha sevilmidir. Yəni, əgər bir insan, biz insanların hallarına baxanda görürük ki, kimsə məsəl üçün e, məsəl üçün, heç fərz namazlarına bir o qə E, məhsuliyyətdə yanaşmır ki duha namazları və yaxud da ki, nəinki e, qiyamüli nəinki başqa namazlar amma həqiqətdə e, əsas can yandırılası, əsas necə deyək, gözəl formada yeni itiriləsi namazlar hansıdır 5 fərz namazdır, çünki onlar fərzdir onları etməsə insan insana yazılır, günah yazılır ancaq bəzilə görürsən ki e, Fərzə, fərzin sünnələrinə o boyda böyük yanaşmır nəyək ki, e, başqa namazlara, məsələn, təyyətülü məscid kimi və yaxud da ki, e, dəstəmazdan sonra qılınan iki ülkə, və yaxud da ki, duha namazı, işraq namazı və yaxud da ki, qıyam-ülək kimi. Bu, həqiqətən də təhsil namazlara deyil, eyni zamanda bu zəkatlarda da bu, yəni, bu halı verir. Görürsən ki, bir qardaş məsəl üçün zəkat verəndə, haradasa görürsən ki, əziyyət çəkir. Ay, təmbəli el hesabı, çünki bilir ki, biraz məbulət çox olacaq və tənbəli elir, başlayır get-gedə -get uzatmağa. Amma sədqiqə verəndə bilir ki, sədqiqə az miqdardır olsa nədir, keçir, aydındır. Amma zəkata gələndə zəkata nəyini eləyir? Səhlənkarlıq eləyir. ki o zəkatı böyük həbəslə, can yanaşması ilə yerinə yetirməlidir. Nəyə ki, yəni bu sədqiqə? Çünki zəkat onun üçün nədir? Fərzdir. Fardır, Allah Osman onu fərz edib. Amma sədəqə isə nə Nafilədir. Və bu baxımdan da Hüsemin Rəhmə Allah ikinci qisim əməl etibarına e gətirib ki, yəni e cins etibarilə yəni fərzlər öbür əməllərdən yəni üstündür. Və dördüncü səbəb isə Hüsemin Rəhmə əməli edənin baxmından yani gətirib. Yəni bir əməli edənin baxın. O da ki, Usəmirə məla burada Peyğəmbər sallalləmin hədsin gətirik. Hansan bu olar ki, mənim sahabelərimizi söyməyin. Çünki sizdən biriniz Uhud boyda qızıl sədaqə versə belə, mənim sahabeləəmin nə ovcunu da ovcunun yarısını eyniə bilər, ödəyə bilər. Baxmırək Uhud dağına boyda, ovcun içində boyda. Onu edən kimdir? Sahabədir. Bunu edən kimdir? Yəni sən, sən, sən o boyda zəkat, e, o boyda uhud boyda qızıl və isən də belə sənin savabın sahabanın verdiyi elədi, nə ovucun ovucun yarısı qədər deyil, aydındır. Bu Useyyin Rəhmanlanın gətirdiyi, yəni həmin savabların əmim e, qızanın artması, yəni səbəbləridir və əsas da səbəb Şeyx Useyyin Rəhmanla burada e, bunun ən mühümüsü olaraq ixlası gətirir. Hansı ki biz də, yəni bunu bunu qeyd etmək istiyirdim ki, yəni bu səbabların birdən 10, ondan 700, 700-dən daha çox artılması ilə sabun e, hasil olması səbəbi ilk görəndə insanın ixlasına qayıdır. Yəni həm əməlin insanda ə, əməli edəndə insan insanda həmən ixlasın rolu Hansı ixlatsan etmişdir onun Məsələn, tutanım ki, əgər bir insan, məsəl üçün zəkət vaxtıdır, düz deyil. bir var ki, insan zəkətə əvvəlcən hazırlaşır, bir dənə zəkətin vaxtını görəcək, bir dənə tez qardaşlara yardım edilm, filan kəsinə ehtiyac var, filan kəsinə var və zəkətin vaxtı gələn kimi gələr-gəlməz tez bazar hesab edir və artıqlamasıyla verir. Aydınçı bilir ki, fərzi kasıbların haqqıdır, zəkat verilməyən yerdə e, kasıbsılıq düzgün e, balansırofq olunmursun ki, əgər bir yerdə əgər, e, kasıbsılıq artıbsa, deməli, orada bir çox amillər var asililər, əgər o asililər zatlar yoxdursa, deməli orada zəkatın paylanması düzgün paylaşılmır. Çünki zəkatda Peyyamsam hədsinə gətirib, deyir yuxa dümün əğniyəyim və yurat bilə fukarahim onların varlığından götürükmə verilir, kəsirləm. Bir ilk öncə ona aiddir ki, əgər zəkat Bir məntəqədə çıxıbsa, ilk öncə həmən məntəqənin kəsibları ona haqqıdırlar. Ər zəkat ki, burada çıxı aparır, gedir, Moskvada verirsə, İngiltərdə verirsə, bu şəkil odur ki, o zəkatı çıxaysa da belə, o həmən kəsibların, orada yaşayan kəsiblar nə Haqqıdır o ordakı kasba vermədi. Yəni, onun çünki sənin o məbləği qazanmağın əsas səbəbləri kimdir? Bu torpağın cəmiəsidir. Əgər yəni, sən onu burada qazan aparı başqa bir şəhərlə şəhər yolu həmin yerdə kasiblərin e, sayının artmasına yəni gətirib çıxarır və eyni zamanda e, həmin dövlətin özündə də e, maliyyənin düzgün idarə olunmamasının ucbatından da o e, həmin şey e, baş kasımçılıq, yəni baş verə bilər. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni ixilasın rolu haqqında qaydırıq sözümüzə, deməli, birinci insan, e, baxın gör, zəkatın vaxtı hesabladığı artıqlaması ilə, ürək, sevinci ilə, ki, qardaşa olacaq, bey olacaq, ikinci insan deyil. İkinci insan e, onun buxaltırı deyir ki, filan kəs, bəs zəkatın vaxtı yaxın, ək bilirəm də, demək də, dənək də deyərsən. Bir üçün qalıb, qardaş, bəs hesablamı lazımdır, tizahət böyüdür, ək demirsən də, biləm də, eləyərik də. Deməli, zəkadın bir günü gəlir, vuxadına odur, ikinci gəlir, sabah işçiləri yoxdur, üçüncü gəlir, əşi bir ay verilmək oladı, 500 günü səbir edə, gör, görə edə, 500 gün, 3 gün, 10 gün, 15 gün, ayın axına 300 üç, gün qalmış, tez bazar və tez bazar necə hesablanır? Təz bazar, əgər tam ki, bütün hesablanır, tizarət məsələ hesablanır və orada tizarətin növləri var, orada məsələn var ki, mal var, Optum satışı var, onun pərakəndə satışı var və belə halda alimlərin orta rəyi odur ki, o malın orta qiyməti hesablanır. Əgər o malını həm optda, o həm də belə satırsa, ya 5-ə satırsa optavoy o e, pərakəndə satır 8-ə. Deməli bu orta rəqəm götürməlidir. O da nədir? 6.5. İkisinə orta məxrəc, aydındır? Və bu insan deyir, əşi yox, orta yox, elə 5-dən götürənə bilirsatacı satmayacağıq. Aydındır? Hətta təxminən burada nə qədər olar? Əgər təhlilə mal ki, ona təqdir olunur. Deyirsən, bilirəm ki, bu təxminən 1 milyon olub. Dəş 500-600 manat ki, orada o qədərdir. Yəni bacardıq da nə edir? Zəhkətin qol qabırğasını qırır, aydındır? Və nəticə ətibarı o zəkatı birincilən fəəli olaraq ayda qutarır. Ayda 200 üstünə keçir və qol qabırğasını qırır eləyir və sonda zəhkətini nə edir? Deyirsən, nəqd elə deyirsən 30 min. Ə problem deyil, də 4 ay ərzində 5-5000 verərik də. Və da həmin o məbləği də nə qolqanadın, qırdı-qırdı, amma nəticə etibarlı o zəkatın verir. Nəticə etibarlı verir. İndi mən bu misalı niyə çəkdim? Bu, həmən həsənətin birdən dən 10-dan, -10 7-dən, 7-dən da artıqlaması ilə yazılmasının həmən insan o sahaba nail olmasının səbəb abı yıxılasın. insanın, baxın, iki dənə misalı çəkdim, görün, yerlə göq edər, yəni, fərq var arasında. Hətta acə, məsəl üçün, zəkatdan götürək, mə namazını elə özünü götürək. Bir insan hamı bilir ki, süv gedə yed qısalır. Bundan ötürü insan neyini yiyir? Gecə vaxtında yatır, televizirlərə baxmır, künolarından keçir, internetdən az oynayır, Nə bilim, o ney eləmir, bu ney eləmir, ney eləmir və bilir ki, bu adam yatmalı ki, süvbə durabilsin, düz deyil. Bundan əlavə, Telefonunu qurur, bu dinlükünü qurur, birini o şıqafın üstündə, biri bu şıqafın üstündə, çünki bil ki, yazsa durabilməyəcək. Bütün səbəblərdən tutur, aydındır və hər teyizdən də o insan nəyini yiyir, həmən sübün vaxtlarına bunu söndürür, onu söndürür, o birisini söndürə bilmir. Durur, namazın qılır və namaza durur bu insan, indi bu insan bütün səbəblərdən tutub, vaxtında yaxudub, üçü üçdən telefonu qurub və, və s. Və durur, sevindir ki, Allah sonuna namazı müvəffəq eləyib, dəhsəmaz alır, gözəl su ilə Tam dəsmal əzanı verir, sünnətin qılır, sünnətə rəyat eləyir, ondan sonra arqacında fəhəzin qılır, zikrinə eləyir, derək, bir yağımıza yatım duram, gedəm. Bu insan birinci qism, ikinci insan. Deməli, bilir ki, bilir ki, səhər-səhər e, dura bilmir, düz deyir, axşam gez yatır, futbola baxır. Və yaxud da başqa şey, bəndə onu özü bilər, futbola baxır. Bilir ki, e, telefonu ora qoysaq, duracaq da. Təmbəlli eləyir, yanına qoyur ki, salan kimi söndürsün. Bili ki, e, yoldaşı nə disə ona da demir. Uşağa da demir, ona da demir. Və səhər teyzə nə tərəsi olur, bu insan durur. Tam ki, e, namazı, e, tam ki, girir altıya işləmiş, girirsə, harca yetdin yarısı bu insan durub, durur, durur. Duranda deyir: "Ay, da gün kimi də gün kim yuxu gördün? Bir dənə tez bazar qılım, yatın bəşəm davağımın gördüm." <gülüyor> Tənbəlik də də olsa qılıs. Gəl isti su axtarı, beş tez bazar nə oxud, oxumadız, iki də ağzına deyib də yuxuya getdi. Sən daha çox namazın qıl, yatır. İndi iki dənə surədə fərq var yoxsa yoxdur? Gör birinci insan bütün səbəblərdən tutursa deyil, hətta məclisdə getməyə də demirəm amma, hələ evində icrasın deyirəm. Gör am ikindi, Məqsəd etibarilə ikisində e, löh məhfuzlar, onlar üçün yazıq, bir insan ikisi namaz qıldı. Bu yazıq, bir ikisi də fərzi qıldı. Aynı. Amma gör, qılmağın necə böyük Rolunda var. Hətta namazın özün icrasında kimisə üstünü verir balaca-balaca suriyalərə ki, tez yuxum qaçar birdən, çox oxuyayım yuxum qaçar. A, kimisə oxuyur bir səhvə, səhvə yarım və ya da ki, bildiyi suriyalərin üç-dördünün arxasını dalbaları oxuyur ki, rükəti biraz uzun alansın. Görünə bu, birisə oxuyur, bir-ikidən ay oxuyur, hətta o bəzi Ərəb dövlətləndə o, bizə mühəmməd eyyib Quran qəssəsi də səsləyir ki, bizdə dey bir dənə təmbel var idi. 2 dənə ay oxuyanda imam deyir ki, "A bunu da deyil ki, dahiyə çoxdur." <gülüyor> yəni el eləyər də var. El təmbelləri də var. Şəy, tez basa yəni, tək bunda olsun ki, bu namazı yerinə getirdi. Bu namazı tək qılsın, dirsin yorğan döşənə. Və həqiqətən də Hüseyn yəni, ibn gözəl səbəb gətirib ki, yəni, bütün bunların əsas, yəni o cür səbablara nail olmasının əsas səbəbi isə məs insanda olan həmen ikhlasın. Oldu. O, ixlasa görə insan o niyyətinə görə, qəlbindən keçirdiyinə görə həmən əməli nə, qəd nə qədər gözəl formada yerinə getirirsə, hansı ixlas dərədəsindən yerinə getirirsə, məhz insanın o sahabların nal olmasına səbəb də onun qəlbində olan ixlasıdır. Hə, biz də Allahusmanlı dua edəyik ki, Allahusmanlı bizi o cür təmbəllərdən etməsin, bizi bir əməli edib onu yerinə etməyə bizə müvvəq eləsin, bizi ixlaslı qullarına etsin və bizim ümməti, ə, haqqa yönəlsin. Hə -hə. Ə, kitab və sünnən il sələfi salihin başa düşdüyü kimi müvəffəq eləsin ki, onlar da başa düşsünlər hə -hə. və həqiqətən də bu böyük bir nimətdir və bugünkü günkü bidətçilərin də insanları məhz ə, bu yoldan ayırmaqların yeganə səbəbi məhz o insanlar həmin elimlən yəni ayırmaqdır. Yəni elimlən ayrılandan sonra artıq onlar yəni cəhiliyyə qoşulurlar və Allah səbəb bizi o cür əməllərə qoşulmaqdan bizi qorusun. Allah bizi hifz etsin və düzün Allah bilir. Basallı Muhammedin və Muhammed